Йшли, розмовляли і непомітно розійшлися в різні боки. Коли Віталія відчула, що вона сама, спочатку прийшло здивування. Змахнула крилом, повіяла вітерцем, потім збентеження. Як так трапилось, чому вона сама? Андрію гукнула вона. Аго! У відповідь тиша гукнула ще раз. Те саме. Тиша, мов би, погустішала. Подумала, ну і нехай, дражнись, дражнись, не пропаду без тебе. Рушила далі, і ліс розпочав з нею свою гру заманювання. Чомусь щирше стало падати листя під ноги, наче хтось невидимий вестельвав їй стежку. Потім вона побачила те обличчя жіноче попереду, не злякалась, подумала, от іще одна грибниця, потім друге, далі третє. Екскурсія якась, чи що? І тут вона здивувалася і жахнулась. Всі обличчя були однакові, наче подвоїлись, потроїлись, потім розсипались на десяток облич. Та перша жінка. І тут Віталія і спинилась. Обличчя жінки здалось знайомим. Десь вона його бачила, десь зустрічала цю жінку і здригнулась то вона, та жінка, вона чекала на Віталію три роки тому, того літнього вечора, незабаром як Олеся поїхала до Києва. Вона ступила з тембрів і виникла, витворилась силует, що став реальною людиною і вдарив загостреними парфумами. Ви, Віталія Миколаївна? Так. Доволі невродливе просувати обличчя. Маленькі, гостри «Схожий на пташиний дзьобик носик. Відкрита сукня і темні окуляри. Та окуляри вона зняла аж якось поспішно. Віталія Миколаївна Косик». «Так, Віталія вже трохи роздратована. Вам щось потрібно? Ви мене не впізнаєте?» «Ні, я мама Олесі». У Віталії все похололо. Подумала, це мало статися і сталося. Сказала, «Вибачте, це я мама Олесі». «Так, так, я пам'ятаю угоду». Жінка осміхнулася, і при світлі ліхтаря було видно, як зазміялась їй усмішка. «Я не збираюся її у вас забирати. Я тільки хочу її побачити». «Навіщо?» «Побачити?» – жінка повторила вперто, як закляття. «Ви нічого не подумайте такого. У мене є ще троє дітей. Я просто побачу, хоча б здалеку. Усе таки моя кровиночка». «Це моя дочка. Я її народила». Жінка, що вийшла з темряви. «А як же, я розумію. З документами так». «Ви все добре, розумно зробили, я тільки побачу і все. Говорити навіть не буду, як кажуть у пів ока». «Олесі тут немає і не буде», – сказала Віталія. «А де вона? Цього я вам не скажу. Якщо не скажете, я шукатиму і знайду. Ліпше по-доброму. Тоді і все буде по-доброму». Віталія відчула страшенну втому. Вперше за два місяці заболіло. Вона спитала з дивною надією. «Вам потрібні гроші?» «Що ви, жінка, розлякалася, ніяких грошей? Чоловік добре заробляє. То скажете, де моя донька?» «Ні, Віталія різко, я не скажу, де моя донька. Даремно ви так, жінка, котра хотіла побачити Олесю. Бувайте». Та жінка знову розтала в темряві. Знаючи ім'я, прізвище своєї біологічної дочки, вона, зрештою, могла б знати її адресу. «Дітькова прописка, яку тепер називають реєстрацією. та На це піде ще мало часу. Хіба від когось довідається, що Олеся в Києві?» З того дня страх обсів Віталію. Тепер у лісі він мовби матеріалізувався. Обличчя клика, але вели її за собою. Куди, в яку глибину, в яку гущавину? Андрію, гукнула Віталія голосно, потім ще голосніше. Щосили, як тільки могла. Андрію, де ти? Слухала тишу. Десь попереду заторох дятел. Розімкнув і замкнув тишу тим стукотом. Я сама, подумала Віталія, геть сама. А та жінка, вона пам'ятала її ім'я, але навіть подумки не вимовляла, кликала за собою. Ліс став розступатись перед нею, порідшав. Їй не буде де сховатись, сховатися. Зникло обличчя та став рости страх, боялась озернутись. Враз наче заморозився голос, коли вирішила гукнути ще раз, останнє. І тут вона почула його такий очікуваний голос, далекий. Справа потім зліва прошептала «Андрію!» І пішла на другий голос, на другий, бо перший не несправжній «Віто, іто, іто». Луна вторила раз за разом, Віталія затулила вуха руками. І вперто простувала з першого лявиною, далі крізь чагарник. Потім він скаже «Я йшов і розповідав тобі, як у дитинстві ми збирали з мамою гроби. Як я заблукав, як знайшов дорогу, як мама мене кликала, я не чув». «Я думав, що ти слухаєш, що ти йдеш за мною, слухаєш, захопився розповіддю». «Але я виразно чула твій голос, хоч і здалеку. Правда, чомусь спершу справа, потім зліва, пішла на той, що почула зліва». Він не помилилась, а все тому, що злівого боку серце. Він усміхнувся і поцілував. «Щось він не доказує», – подумала Віталія. «Ні, у мене страх і підозра. І я не можу розказати йому про ту жінку, чомусь не можу. Тому вона не дуже й хотіла, щоб Олеся верталась до Луцька. Сердилась на доньку і водночас не хотіла, щоб та верталася, бо тут могла зустріти ту жінку. У всякому разі, ймовірність, такої зустрічі в Луцьку більшала, Так вважала Віталія. А Руки текли, витікали з часу, з пам'яті, з того, що було з нею, і що вже не було. Віталія дякувала за кожен прожитий рік, цілувала той рік і присвячувала його Андрієві. Так і думала, я присвячую тобі рік, що минув і рік, що прийде. Цей рік минав, закінчувався політичними потрясіннями, наступний мав принести ліпше життя. Оце хотілося вірити, як завжди, у щось хотілося вірити. На грані осені й зими, вертаючись додому, перечуваючи Андрієві обійми, вона раптом спинилась, затерпла й подумала щось має статись, може, його немає вдома? Ще, скажи, поїхав у гресію страхопутка. Думка не розсмішила, а зробила вечір ще холоднішим. Ось і будинок, Віталія спинилась, боялась. Підвести очі на вікно, яке мало світитися, а раптом не світиться. Вікно світилось, але Віталія стояла, не рушала далі, не могла рушити. Не вистачало відваги на перший крок. Її дика інтуїція, інтуїція, яку вона називає дикою. Її особиста тигра, тигрюка, приручена і водночас дика. Її тривога за своє пізні щастя, за радість, яка зігріває вусени, грітиме і взимку. Звідки ж тривога? Та жінка знайшла Олесю щось із мамою. Хотіла подзвонити до Олесі, ось же сотовий, у сумочці, і не могла. Те, що станеться, буде не зі мною, подумала і рушила нарешті. Хай вже пізно, але вип'я кави. Міцної, преміцної. Розділ п'ятий Олеся, звісно, пішла на Майдан.